Amintire pentru la vară Autor Mircea Ivănescu Să regăsești o ființă De pildă ascultând, o râzând Și asta îți amintește Deodată de o stradă Cu mult soare și de o ființă Foarte tinere ieșind Printr-o poartă înaltă De lemn din gangul Unei case urâte și vechi Și fata râdea cu ochii micșorați în soarele alb și el alerga să o prindă și tu îi privai cu un fel de invidie, dar și știind, spunându-ți că este sigur că și tu o vei face odată la fel. Și acum a trecut totul. N-ai să mai fugi niciodată într-un soare atât de imens încât este decolorat. Pe o stradă cu case vechi și murdare, după vreo fată cu părul jucându-i pe umeri și ochii mici. Ai mai scris de mai multe ori scena aceasta. Și pe urmă, întâlnești deodată o făptură pe care nici nu o cunoști și îți spui că ea râde asemenea ființei de atunci pe care ai privit-o de mult cu ochii verzi de invidie și o clipă, aproape poate și crezi că fuci după ea, că scena de atunci a fost, este adevărată. Lectura Maia Martin